Ольга посміхалася на ці слова і, жартуючи, відштовхала від себе. «Іди, старий!» Лежить Ольга на спині, праву руку під голову підклала. Широкий рукав споз аж до плеча. «Що це?» «Сниться їй, не кусаєш щось за руку. Вона хоче підняти її, але рука важка, мов камінна набрила». Ольга зненацька кліпнула очима і жахнулася. У її руку вп'явся, мов кліщ, своїми слизькими холодними губами тілу кифор. Від остриху Ольга не могла поворухнутися, не розуміла, може це сон жахливий. Та коли спробувала підвестися, відчула вагу кифорового тіла. Він мацав її за бік, трусився, рідко зубом ротом хапав повітря, як риба викинута на берег. Обіпершись ногою пеньок. Ольга з усієї сили навіть лігу вдарила на кифора, влучивши туди, де кошлатилась руда, общипана борідка. Дико скрикнувши, він схопився на ноги, обома руками затулив рот і застрибав на місці. Потім рвучко подійдує немовляти, замахнувшись на нього товстенним дрючком. «Ольга закам'яніва!» Все це так блискавично скоїлося і приголомшило її, що вона не могла не лише кинутися на захист дитини, а навіть щось гукнути. Язик не слухався її. Вона знала, що цей душогуб може все зробити. У нього підніметься рука на беззахист немаля, адже він недавно забив до смерті бабусю-сусідку Ольжину. А хлопчика за селище штурхнув у зимку з мосту у крижену воду, і нічого йому не було. Хіба перед боярами та князями їхній тілун винен буде? Перелякана Ольга лівою рукою закрила очі і відкинулася назад. Ось трапиться щось жахливе. Але чого це заверощав несамовито Никифор? Не Ольга не знала, що жінці помітили, як він несподівано з'явився. Як злодійкова та оглядаючись, навшпиньках підкрадався до неї. За ним стежили пильно, і сюди підбігла прудка бараниха, що була найближче. Вона і схопила Никифора за руку в ту мить, коли він намірився опустити страхітливого дрюка на великову голівку. Побачивши, що тут сторонні люди, Никифор відразу став діяти по-іншому, гудав із себе ображеного, притулив до щелепи долоню і застогнав. «Глянь, що вона зробила!» Вступив крок до баранихи і непомітно роздряпав щоку гострими нігтями. Щоб залякати жінок, він розмазав кров по обличчю. «Глянь, що зробила! На боярського слугу руку підняла, кров мою пролила! Так не пройде! Голову зніму тій розбійниці!» Ольга тільки тепер зрозуміла, якої шкоди заподіяла собі. «Княжий суд короткий, її не слухатимуть, а повірять ті в ноги!» Вона впала навколішки перед Вилюком, притулила його до своїх грудей і заголосила. Кілон, вискаливши жовті зуби, зварадно посміхався. «От ти будеш свідком!» тикнув він пальцем на Бараниху. «І ти!» – вукнув жінці, яка виглядала з-за дуба. «Ви бачили, як вона мене била!» Зачекай, посварився він і хотів шарпнути Ольгу за руку. Бараниха виступила наперед і заступила собою Ольгу. Тівна ударила. «Хто бачив?» І вона почала наступати на Никифора. «Як хто бачив? Ви всі бачили? Всі скажете? Всі?» Вигукнув він. «Закрий рот, бараниха! Я ще тобі покажу!» Звентежина Ольга почала умовляти бараниху. «Ой, що ти робиш? Чого ти з ним так говориш? Пропали ми!» Але бараниха не вгамовувалась і продовжувала наступати на Никифора. «Мені рот заткнеш? Без ти свиня!» «Скажеш боярам, що тебе вдарила твердохлібаха? Скажеш, а?» Тіун розлютився, він вихопив з-за пояса нога і розмахнувся, щоб ударити бараниху по обличчю. Та вона так цупко стиснула його руку, що він скривився від болю. Від сороми, що з нього глузує жінка, він почервонів, почав пручатися, але бараниха міцно тримала в своєму кулаці його кволе зап'ястя. Нагай без силу повис у його пальцях немов зів'яла гілка. «Ще думав і нагаєм ударити. Знаю, тільки скажеш, на княжому дворі боярам нас замордують, бо хто ж нам повірить, але... Бр, не хочу за цю слизоту держатися!» Бараниха з гидою відштовхнула тіунову руку і витерла в спідницю пальці. Тіун подмухав на свої пальці... Наче вони були печені на вогні, і відбігши кілька кроків, від жінок заверещав «Тепер повісять, а бах повісять!» І розігнався бігти до свого коня, який щипав траву на узлісті. «Стій!» – владно крикнула бараниха таким дужим голосом, що тіуна ж присів зненацька. «Кому ти скажеш, боярам?» «Кажи, є злі собаки!» Поховали князя Романа, так нині бояри ще лютішими стали, зло до нас зганяють, так і гризуть людей. Кажи а я піду до твоєї жінки і скажу, як ти до чужих жінок лазиш, скажу, як ти руки в твердо хлібих і цілував. Пху! сплюнула вона і зареготалася. Тими слинілими губами лізь. Піду сьогодні і скажу. Вона тобі покаже. Останні волосинки з рудої бороди вискупи. І ще скажу, не кифор знітився. Слова баранихи приголомшили його. Він повернув назад до жінок і зупинився перед баранихою. Не кажи, улесливо посміхнувся до неї, не кажи жінці, а я нічого боярам не скажу, не був тут і нічого не бачу, і нічого не було. Він похапцем витер рукавом губи й щоки. «Не скажу!» – суворо відповіла бараниха. «Якщо попросиш, не скажу!» Никифор підійшов ще ближче до неї, хотів узяти за руку, але бараниха відсторонилася. «Не скажу!» – кинула йому через плече. Тоді він, не оглядаючись, підбіг до коня, скочив на нього і помчав галицькою дорогою. Ольга, схвильована усім тим, що сталося, Мовчки горнула до себе лелюка і цілувала його денистями.